Нові чудеса світу У 2005 році відомий швейцарський кінорежисер і мандрівник Бернар Вебер розпочав всесвітню кампанію зі складання списку сімох нових дивовижних споруд. Склад нової сімки оголосили 7 липня 2007 року. Символічна дата 07 – 0707 У місті Лісабоні яке лежить на сімох пагорбах. Новими чудесами світу стали Римський колізей, Велика китайська стіна, Тадж-Махал, вирубане в скелі місто Петра в Йорданії, статуя Христа на горі Корковаду в Ріо-де-Жанейро, місто індіанців Мачу-Пікчу в Перу та піраміда Кукулькана в місті Чечен-ІЦа в Мексиці. Але існує і безліч інших дивовижних витворів людства – про які ви дізнаєтеся в цьому розділі. Велика китайська стіна Китай подарував світові дивовижну цивілізацію, яка дала стільки відкриттів, що їх годі перелічити. Шовк і порох, компас і феєрверки, навіть парашут і паперові гроші. За все це людство має подякувати Китаєві. І саме тут було створено найбільшу зі споруд за всю історію людства Велику китайську стіну. Велика китайська стіна є єдиним витвором людських рук, котрий можна побачити з космосу. Свого часу її називали восьмим чудом світу. Історія Великої китайської стіни починається з часів правління першого імператора Китаю Цінь Шихуанді у 221 році до нашої ери чи Хуанді зумів припинити безкінечні війни між невеличкими китайськими царствами і став керувати всім Китаєм. Якось придворний віщун сказав, цінь погублять хусти, які живуть на півночі. Тоді цар наказав терміново поєднати всі вже існуючі фортеці оборонною стіною. Загальна довжина стіни становила 6500 кілометрів а відстань між початковою і кінцевою точками по прямій близько 2,5 тисяч кілометрів. За вишки вона була близько 6 метрів, сягаючи на окремих ділянках 10. Уздовж усієї великої китайської стіни було збудовано каземати для варти і сторожові вежі. Таким чином стіна була найкращим захистом від нападів кочівників – монголів. Однак створення цього чуда світу вимагало надлюдських зусиль. Було залучено цілу армію. 300 тисяч солдатів гнули спини на безкінечному будівництві. Окрім цього, сюди зігнали майже мільйон рабів, військовополонених і селян. В одній із легенд ідеться про те, що якийсь віщун пророчив, ніби будівництво стіни завершиться тільки після того, як у ній буде поховано 10 тисяч осіб. У китайській мові 10 тисяч позначають словом Ван. Намагаючись схитрувати, імператор Цинь наказав знайти чоловіка на ім'я Ван, убити його і поховати в стіні. Але обдурити долю імператорові не пощастило. Будівництво розтяглося на цілих 2100 років і послужило могилою для сотень тисяч людей. Китайці вважають – що історія великої китайської стіни є половиною історії Китаю. Тому не можна пізнати Китай, не побачивши її, не доторкнувшись до великого чуда світу. Тадж-Махал. Палац-мавзолей Тадж-Махал настільки легкий, невагомий, що не наче висить між небом і землею. Це чудо світу створене на честь пам'яті мусульманського правителя Шах Джахана про свою кохану дружину Арджуманд Вану Бегум. Здається, його творцям пощастило відтворити в камені тугу за померлою любов'ю. Шах Джахан з династії Великих Моголів, якого називали володарем світу, царював в Індії в 17 столітті з 1628 до 1658 року. Ще 15-річним хлопчиком він закохався в Арджуманд-Бану, дочку міністра свого батька. Однак на шляху закоханих постали нездоланні перешкоди. Із політичних міркувань Шах Джахан не міг узяти за дружину свою кохану. Минуло довгих п'ять років, перш ніж їхні серця поєдналися в шлюбі. Під час коронації Арджуманд отримала ім'я Мумтаз-Махал, що означає обраниця двору. Закохані щасливо прожили разом 19 років. За цей час Арт-Джуманд народила 14 дітей. Проте, на превелике горе правителя померла під час останніх пологів. Шах Джахан дуже довго відмовлявся від їжі. Убитий горем правитель оголосив дворічну жалобу по всій країні і невдовзі вирішив збудувати на місці поховання Мумтаз Мавзолей, який мав символізувати казкову красу його коханої дружини. Імператор присягнувся, що зведе таку усипальницю, якої досі не бачив світ. Упродовж 22 років над гробницею працювало понад 20 тисяч будівельників із Індії, Персії, Туреччини, Венеції та Самарканда. Результат перевершив усі сподівання. Мармуровий замок здавався невагомим, і це при тому що тривалий час Тадж-Махал був найвищою спорудою Індії. Його висота разом з головним куполом становить 74 метри. На протилежному березі ріки Джамни шах Джахан хотів збудувати гробницю для себе. Таку саму, але з чорного мармуру. Проте країна дуже збідніла через небачені витрати, яких потребувало зведення Тадж-Махала. Невдовзі владу в імперії захопив син імператора. Ауран Гзеб. Решту життя колись могутній правитель провів в ув'язненні. Після його смерті його поховали поруч із Мумтаз. Дивовижний мавзолей пережив творця і зберігся до сьогодні. Якщо вам колись доведеться побувати в Індії, обов'язково помилуйтеся новим чудом світу – Тадж-Махалом, що впродовж багатьох століть розповідає про любов та вірність почуттям. Чи знаєте ви, що залежно від освітлення стіни замку то здаються сліпучо-білими, то набувають рожевих і фіолетових відтінків. Насправді ж, поверхню усипальниці викладено з полірованого напівпрозорого мармуру, вкритого тисячами коштовних і напівкоштовних каменів. Афінський акрополь Слово «акрополь» Грецьке «Акраполіс» у перекладі означає «верхнє місто». Так у країнах стародавнього світу називали міську фортецю. Афінський Акрополь служив захистом під час небезпеки. У ньому ж зберігали скарбницю та зброю міста. У самісінькому центрі Акрополя знаходився Парфенон – храм богині Афіни, покровительки сил землі, родючості й народжуваності. Крім того, її вважали заступницею міста. Парфенон було збудовано з мармуру, вкрито яскравими фарбами. Археологам пощастило знайти залишки червоної, синьої та вохристої фарб на колонах храму. За своєю красою і досконалістю, Парфенон значно перевершував такі відомі витвори мистецтва, як храм Зевса і храм Артеміде в Ефесі. Незважаючи на це, до канонічної сімки чудес світу він не потрапив. Стародавні греки взагалі не сприймали його як якесь чудо, оскільки він був зовсім поруч, а чудесами було зведено вважати те, що розташовано у далеких країнах. Колись у середині храму розміщувалася статуя Афіни, зроблена відомим скульптором Фідієм із мармуру і слонової кістки. Її окремі частини прикрашалися золотом. Їх було видно далеко з моря, оскільки в них відзеркалювалося сонце. Існують міфи про те, що сам Зевс, цар богів, скинув статую Афіни на Акрополь, щоб та охороняла й оберігала його. Парфенон прикрашали численні скульптури, а на висоті 12 метрів суцільною смужкою проходив славетний фриз, на якому було зображено понад 227 фігур тварин та 365 людей. І головне, що жодна фігура не повторювалася. Парфенон було збудовано в середині п'ятого століття до нашої ери. За довгі роки свого існування він не раз змінював вигляд і призначення. Тут, у храмі стародавніх греків, правили свої служби православні католики. Певний час він навіть був мусульманською мечеттю. У 18 столітті в Афінському Акрополі був пороховий склад, влаштований турками. Під час одного з боїв у храмі стався потужний вибух. Тільки диво врятувало будівлю від цілковитого руйнування. Доля Афінського Акрополя є дуже складною, проте він усе-таки зберігся до наших днів. Протягом останніх десятиліть було вжито чимало заходів, щоб запобігти руйнуванню храму. Зокрема, частина залізних конструкцій була демонтована і замінена на латунні. Проте жодні негаразди не змогли позбавити Акрополь його неповторної дивовижної краси, яка й сьогодні вражає тисячі людей. Сіднейська опера Для всіх мандрівників, які зараз відвідують австралійське місто Сідней, його символом є надзвичайна будівля оперного театру. Оминути увагою цю оригінальну споруду, що нагадує вітрила, які надимає свіжий океанський вітер, майже неможливо. А втім, свого часу довкола цих, схожих на дивовижні мушлі куполів, точилися справжнісінькі баталії. Усе розпочалося в 1964 році коли в Сіднеї було оголошено конкурс проєктів будівництва нового оперного театру. Перемогу в ньому здобув невідомий на той час молодий архітектор із Данії – Йорг Уотсон. Майже відразу після цього на нього напалися критики, звинувачуючи його у відсутності смаку і невиправданій дорожнечі проєкту. Більш того, багато з них наголошували на тому, що сам архітектор не бачив обране для будівництва місце, та й узагалі ніколи не бував в Австралії. Однак уряду сподобався проект Уотсона. У його основі поєднувалися дві ідеї. Вітрила кораблів, немовби би кораблі першовідкривачів, тільки-но наближаються до невідомих берегів Зеленого континенту, як називають Австралію, і враження від храмів індіанців у Мексиці. Будівництво тривало впродовж 20 років і справді вимагало великих фінансових витрат. Щоб зібрати потрібну суму, розмір якої становив 100 мільйонів доларів, урядові Австралії довелося провести загальнонаціональну лотерею. Утім, влада не помилилася з вибором проекту, Будівля дуже гармонійно вписалася в довколишнє середовище. Її майже відразу визнали найкрасивішою серед усіх споруд – зведених після Другої світової війни. Незважаючи на те, що будівля Сіднейської опери видається легкою і невагомою, вітрила даху насправді важать понад 150 тисяч тонн і сягають висоти 67 метрів. Дві тисячі бетонних секцій, облицьованих плиткою білого кольору і кольору піску, знадобилося будівельникам, щоб змонтувати ці куполи. Неважко здогадатися, що самі концертні зали Сіднейської опери теж гідні подиву. Усього в будівлі п'ять окремих залів для симфонічних концертів оперних, камерних і театральних спектаклів, які можуть умістити від півтори до 2,5 тисяч осіб. Чи знаєте ви, що під сіднейськими вітрилами висить славнозвісна завіса Сонця і місяця найбільша театральна завіса у світі? Розмір кожної з двох її половин сягає майже 100 квадратних метрів. Також тут установлено найбільший у світі механічний орган, що складається з 10 тисяч 500 труб. Ейфелева вежа Завершений проект вежі лежав у її творця Гюстава Ейфеля майже два роки коли в 1886-му в Парижі було оголошено конкурс архітектурних проєктів для всесвітньої виставки. На той час Ейфель уже встиг набути всесвітньої слави як людина, здатна знаходити нестандартні розв'язання складних технічних проблем. Саме він спроєктував каркас славнозвісної статуї свободи в Нью-Йорку. Тепер перед ним постало завдання створити ще одну монументальну споруду, Гідно бути символом його країни Проект Гюстава Ейфеля здобув перемогу на конкурсі Після чого розпочалося надзвичайно швидке будівництво Власне, уже сам процес будівництва став дивом Адже вежу заввишки 318,7 метра І вагою близько 10 тисяч тонн Звели всього за два роки На витвір Ейфеля відразу ж обрушився цілий шквал критики Група художників і письменників звернулася з відкритим листом до уряду, обурена чорною плямою на обличчі старого міста. Ейфелеву вежу називали монстром, звинувачуючи її в тому, що вона своєю масою і розмірами пригнічує і приголомшує жителів Парижа. Незважаючи на критику, вежа продовжувала існувати. Більш того, вона поступово завойовувала титул символу Парижа. У 1909 році її хотіли знести, проте знайшли для неї нове застосування, розмістивши на ній антенни для передачі й прийому радіосигналів. Після того, як під час світової війни вона змогла перехопити німецькі радіограми, питання про подальше існування вежі було однозначно вирішено на її користь. Сьогодні Ейфелава вежа є одним із найголовніших символів не тільки Парижа, а й Франції загалом. Щорічно її відвідують тисячі туристів. Піднявшись на самісіньку верхівку дивовижної споруди, яка, немов би, створена зі сталевих мережів, можна милуватися довкіллям майже на 100 кілометрів. Чи знаєте ви, що якось славетного письменника Гідемо Пасана, затятого ворога витвору Ейфеля, помітили в ресторані на вежі? Здивовані свідки атакували письменника із запитанням, мовляв, що ж він поробляє на цій вежі, яка так йому не подобається. Мопасан не розгубився і відповів, що прийшов сюди тільки тому, що це єдине місце в Парижі, звідки Ейфелової вежі не видно. Статуя Христа в Ріо-де-Жанейро У 1822 році одна з країн Південної Америки, Бразилія, здобула незалежність. Через 100 років жителі Ріо-де-Жанейро, що на той час було столицею Бразилії, вирішили урочисто відсвяткувати ювілей своєї незалежності. Щоб наголосити на винятковій значущості події, було вирішено створити монумент Христа Спасителя. Сама ідея спорудити статую Спасителя належить принцесі Ізабел, яка й улаштувала конкурс на кращий проєкт. Переможцем став скульптор Гектор Дасілва Коста. Гроші на спорудження дивовижного витвору збирала вся країна. Скульптор запропонував зобразити Христа з розпростертими в жесті благословення руками. Більш того, здалеку фігура мала нагадувати Хрест. Коли проєкт був обраний і затверджений, з'ясувалося, що в Бразилії немає техніки для його реалізації. Бразильцям довелося звернутися по допомогу до французів. Саме у Франції під керівництвом французького скульптора Поля Ландовського було виготовлено всі деталі пам'ятника. Із Франції частини фігури перевозили до Бразилії. Долаючи довгий шлях залізницею, Деталі врешті-решт досягали місця призначення – гори Корковадо. Будівництво статуї тривало близько дев'яти років. Проте результат роботи виправдав усі витрати. Її можна справедливо вважати технічно досконалою, бо незважаючи на свої гігантські розміри, вона не боїться жодної негоди і вітру. Статую Ісуса Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро Вважають національним надбанням і бразильською святинею. Статуя Свободи в Нью-Йорку. Статую Свободи жартома називають найвідоміша леді Америки. Відкриття цього чудового монумента відбулося 28 жовтня 1886 року, а її автором став французький скульптор. Фредерік Об'юст Бартольді. Величезний внесок у створення статуї свободи також зробив Гюстав Ейфель, майбутній творець славнозвісної Ейфелової вежі. Йому вдалося доволі рівномірно розподілити 205 тонн ваги статуї за допомогою сталевого каркаса. Відома леді француженка, адже величний монумент було виготовлено у Франції, і тільки після того його перевезли через океан. Потому статую Свободи зібрали на острові Елліс, який тепер називають Островом Свободи. Висота статуї становить 46 метрів, а її постамент здіймається на 47 метрів. В одній руці Свобода тримає велетенський смолоскип, у другій – Декларацію Незалежності. Біля її ніг лежать ланцюги рабства. Усе це має символізувати мрію про справедливість і свободу для кожної людини. У середині корони колосальної статуї розташований оглядовий майданчик, тож щорічно їй доводиться витримувати величезні натовпи туристів, які рухалися по внутрішніх сходах із 355 сходинок. Сьогодні піднятися на статую Свободи вже не можна, проте кількість бажаючих відвідати Острів Свободи не зменшується. Чи знаєте ви, що Бартольді хотів? щоб його статуя стала символом дружби між Америкою та Францією, зміцнивши столітній союз цих країн, укладений у 1778 році. Московський Кремль На високому пагорбі над Москвою рікою у самісінькому центрі російської столиці стоїть Московський Кремль. За його стінами розташовані старовинні храми й палаци, палати й музеї, адміністративні споруди й площі. Одним словом, неймовірна кількість історичних пам'яток архітектури й мистецтва. Історія Славетної фортеці бере початок із 1156 року, коли за наказом князя Юрія Долгорукого на пагорбі було вирубано сосновий ліс і зведено фортечні стіни, укріплені валом. Сама назва Кремль з'явилася в літописах тільки через два століття. Найімовірніше походила вона від слова «кремник» – «ліс», «бір». Перші стіни Кремля були з дуба. У 14 столітті їх зміцнили білим каменем. Звідси походить назва «Москва-Білокамінна». А в 15 столітті було збудовано зовсім нові стіни із червоної цегли. У 1485 році зведено першу кремлівську вежу – Тайнінську. Підземний хід із неї виводив аж до Москви ріки. Також на випадок облоги тут було збудовано потаємний колодязь. Спаська вежа з курантами з'явилася на шість років пізніше і стала справжнім символом Кремля. Спаські ворота – головні в Кремлі. Через них до фортеці в'їжджали російські царі. Кожний, хто заходив у ці ворота, обов'язково знімав шапку і хрестився. У новорічну ніч глядачі всіх каналів російського телебачення дивляться на годинник на Спасській вежі. Із 1996 року кремлівські куранти видзвонюють державний гімн країни-агресорки. Комплекс Кремля складається з пам'яток архітектури 14-20 століття. Кожний будинок тут унікальний і має власну неповторну історію. Але на окрему увагу заслуговують чудеса ливарного мистецтва, що перебувають у Кремлі – цар гармата і цар дзвін. У 1586 році за наказом царя Федора Івановича придворний ливар Андрій Чохов виготовив найбільшу у світі гармату – цар гармату. Її вага становить близько 40 тонн. А калібр дорівнює 890 мм. Поверхню небаченої досі зброї прикрашено зображенням самого царя, а також різноманітними орнаментами і пам'ятними написами. Воювати цар гарматі так жодного разу й не довелося, проте встановлено, що з неї стріляли принаймні один раз. І ще одним чудом, відлитим із металу, став величезний дзвін, створений за наказом імператриці Анни Йоанівни в 1733-35 роках московськими ливарями-маторінними. Він досі зберігає за собою статус найбільшого дзвона у світі. На жаль, роботу над ним не було завершено через одну з пожеж. На розпечений дзвін потрапила вода, якою гасили вогонь, і від нього відпав шматок, що важив понад 11 тонн. Таким чином розбитий дзвін покинули в ливарній ямі майже на 100 років, і лише після цього дістали й установили на постаменту Кремлі. Альгамбра. Південь Іспанії благословенна місцевість. Саме тут, у місті Гранада, на одній з вершин скелястого плато можна побачити дивовижний палац Альгамбра. Замок фортецю на пагорбі над містом Гранада в Іспанії. Мусульманські завойовники почали зводити ще у 13 столітті. кажуть, що назва Альгамбра, яка в перекладі з арабської мови означає червоний замок, походить від кольору висушеної сонцем глини, з котрої було виготовлено цеглу для будівництва замку. Щоправда, дехто з істориків вважає, ніби замок одержав таку назву завдяки червоному полум'ю смолоскипів, якими освітлювали будівництво що тривало цілодобово впродовж багатьох років. Поети давніх часів не шкодували епітетів, коли змальовували у власних творах альгамбру, як перлину в смарагдах, маючи на увазі передусім яскраві кольори замку, які вирізнялися на тлі зеленого лісу, що вкривав підніжжя гір. Дивовижна за своєю красою і неповторністю споруда, згодом перетворилася з фортеці на резиденцію короля – та адміністративний центр. Усі внутрішні приміщення замку сконцентровані довкола двох великих дворів – Миртового і Левового. Перший одержав назву завдяки бордюрам з ошатно підстрижених Миртів. У центрі левого двору стоїть фонтан із 12 фігурами кам'яних левів. По периметру дворів спускаються тонкі колони – сталактити. Оскільки маври колись жили в пустелі, вони по-особливому ставилися до води. Живлющу вологу обожнювали. Водою прикрашали внутрішні приміщення багатіїв. Альгамбра не стала винятком. Вода тут зюркочить у величезній кількості басейнів і фонтанів, віддзеркалюючи розкіш і пишноту Червоного замку. На жаль, далеко не всі чудеса, створені руками мавританських майстрів, дожили до наших днів. У XVI столітті за наказом короля Карла V Альгамбру почали перебудовувати в стилі європейської архітектури. Ці роботи завдали істотної шкоди ансамблеві замку. Але це були ще далеко не всі зміни, яких довелося пізніше зазнати Альгамбрі. За свою довгу історію замок встиг побувати резиденцією мусульманських і християнських правителів. Сьогодні в ньому влаштували музей. На щастя, у загальних рисах будівля не втратила свого перерісного вигляду, тож її і досі вважають неперевершеним шедевром мавританської архітектури, а також одним з найвідоміших чудес Іспанії. Чи знаєте ви, що для того, щоб наголосити на тому, яким прекрасним є замок, арабські зодчі залишили в одному з залів напис не існує жорстокішого покарання, аніж бути сліпцем в Альгамбрі. Храм Ангкорват. На півострові Індокитай існує держава Камбоджа. З давніх давен столицею цієї країни є місто Ангкор. Свого часу воно було одним з найбільших міст світу. Однак після того як у XV столітті його захопили сіамські війська, люди були змушені покинути свій улюблений ангкор, віддавши його на поталу джунглям. Упродовж багатьох років понад 100 палаців і храмів були заховані від людського ока густими заростями. Європейці змогли побачити їхню пишноту тільки в середині XIX століття. Безумовно, час зробив свою справу завдавши будівлям певної шкоди. Проте сама їхня суть вражала до глибини душі своєю красою. Краще за решту споруд зберігся храм Ангкор-Ват, назву якого перекладають як місто-храм. Його було побудовано у другому столітті нашої ери під час правління короля Сур'я Вармана ІІ. Завданням храму було оспівувати і прославляти індуїстського бога Вішну. Можливо, саме завдяки цьому храм і зберігся краще за інші споруди. Адже після того, як місцеві жителі покинули місто, буддійські ченці залишилися в храмі, постійно підтримуючи в ньому порядок і зберігаючи свої релігійні традиції. Ангкор-Ват є найбільшим храмом у світі, оскільки займає площу близько двох квадратних кілометрів. Споруду прикрашають п'ять веж. Найвища вежа – Символізує міфічну гору меру, яку буддисти вважали центром світу. Сьогодні храм продовжує приймати прочан, які є прихильниками буддистського вчення. Мечеть Айя Софія. У місті Стамбул, в колишньому Константинополі, перетнулися дві релігії іслам і християнство. Такої величезної кількості і розмаїтості храмів сьогодні, напевно, немає більш ніде. Однак найповажнішою святиною серед усієї цієї пишноти вважають мечеть Айя Софія. Фундамент майбутньої Айя Софії було закладено ще в 360 році. Тоді за наказом візантійського імператора Костянтина було зведено Мегалоеклесія, що означає Велика Церква. Стіни церкви були дерев'яними, тож їх не пощадила пожежа, що спалахнула за 40 років після будівництва. Щоб уникнути таких трагедій у майбутньому, зочей Руфіос отримав указівку спроектувати та збудувати більш стійку споруду. Новий проект церкви було підготовлено в 416 році, а в 532 році храм знову зазнав удару, цього разу з боку заколотників. Та будівля, що збереглася до наших часів, була збудована відразу ж після придушення повстання за наказом імператора Юстиніана. Спеціально для неї з Греції були привезені зелені колони, які раніше належали храму Артеміди, спаленому горезвісним геростратом. Споконвічно Айя Софія була християнським храмом, але у 1453 році Стамбул захопив султан Фатіх Мехмед який, згідно зі своєю вірою, ісламом, наказав переобладнати церкву на мечеть. Зрозуміло, така перебудова лише посилила ворожнечу між представниками двох релігій. Крапку на суперечках поставив президент Туреччини Кемаль Ататюрк, який перетворив храм на музей. Кам'яні статуї на острові Пасхи Острів Пасхи, або, як його ще називають місцеві жителі, Рапануї, лежить у південній частині Тихого океану. У світі цей острів знають насамперед завдяки його велетенським кам'яним статуям. Відтоді, як у Великодню неділю 1772 року, на острів вступили перші європейці – нідерландські моряки, він весь час був сповнений загадок. Саме європейці і нарекли відкритий острів Островом Пасхи на честь Святкового дня. Уже тоді тут можна було побачити чорношкірих, червоношкірих і навіть білих людей. Усі ці раси мирно жили на одному острові. Проте увагу першовідкривачів привернуло зовсім не це. Мандрівники вразили величезні кам'яні велетні, обличчя яких були геть не схожі на обличчя представників місцевих племен. Аборигени називають ці витвори Моаї. Усього їх на острові 887. Судячи зі знахідок, кам'яних ідолів створювали в каменярнях у центрі острова. Залишається загадкою, яким саме чином вони опинилися на березі острова. Адже найбільший Моаї, окрім того, що має висоту 21,6 метра, важить близько 150 тонн. Місцеві жителі мають щодо цього власну думку. За переказами, маї і самі йшли на потрібне місце. Кажуть, що в давні часи на острові Пасхи жили два народи, які прибули з двох різних сторін світу. Один народ, що прийшов зі Сходу, називав себе Довговухими. Другий, що прийшов із Заходу, Коротковухими. Довговухі були в суціль укриті татуюваннями і мали відвислі мочки вух досягаючи цього шляхом спеціальних процедур. Таким чином, довговухі наголошували на тому, що мають унікальний слух. У багатьох історичних працях зазначалося, що тубільці острова Пасхи вміли розрізняти звуки, нечутні для вуха звичайної людини. Прибувши на острів, коротковухі знищили побут і вірування довговухих. Війна, що спалахнула між ними, завершила еру виготовлення кам'яних статуй. Експедиція капітана Кука, діставшись острова Пасхи, побачила там цілковитий безлад. Майже всі загадкові статуї лежали на взнак. Дотепер залишається загадкою, ким саме були корінні жителі острова та з якою метою вони створили ці фігури. Існує безліч версій, але статуї Муаї, як і раніше, зберігають свою таємницю. Чи знаєте ви що острів Пасхи є найбільш віддаленим островом на землі. Потрібно подолати понад 2000 кілометрів, щоб потрапити на найближчу до нього ділянку суходолу. Грам Кіомі Цзудера Сучасна Японія відома в усьому світі своїми технічними досягненнями. Проте культура й історія цієї дивної країни – Вабить до себе не менше, маючи незвичні для західної людини звичаї традиції. Спосіб життя – вірування. Самураї, гейші, сакура, кімоно – із цих окремих слів ми намагаємося скласти для себе цілісну картину японського світу. Можливо, щоб краще його збагнути, слід дізнатися про один із найбільших храмів – Кіомідзудера. Історія храму Кіомідзудера – прямо пов'язана з історією становлення в Японії релігії буддизму. Згідно з легендою, чернець Ентін почув від бурхливого водоспаду про заповідне місце, де прозорі води впадають у річку Йодо. Знайшовши її, чернець збудував там бамбукову хатинку і, вирізавши з дерева зображення богині Каннон, заснував сімейний храм, який назвав Кіомідзудера – чиста вода. Перша згадка про цей храм сягає ще першого століття нашої ери. За два роки свого існування він зазнав чимало пограбувань і пожеж, одна з яких у 1200 році перетворила його стіни на попіл. Але до 1633 року храм був відновлений. Саме в такому вигляді він і зберігся до наших днів. Перед входом на територію Кіомі-Дзудера розміщені стіла для коней виконані в національному архітектурному стилі. Вони є державною реліквією, оскільки більшість будівель того часу не збереглися до наших днів. Прибулі до храму люди проходять крізь ворота Ніомон, які оберігають чотири страшні статуї. Головне божество – одиннадцятилика і тисячорука каннон, розміщена в головному храмі – Хондо. Тут зберігаються і статуетки, що їх вирізав чернець Ентін, Бісямонтен – бог скарбів і Дзідзьо Босацу – захисник дітей. У буддійській легенді йдеться про те, що Велика Каннон може набувати 33 образів. Саме тому в світі існує 33 храми, присвячені їй, і Кіомі Цудера – один із них. Кожний, хто відвідав храм, мав пройти ритуальний обряд обмивання чистою водою, якому храм завдячує своєю назвою. Японські буддисти гадають, ніби в чистій воді живе добрий дух богині Каннон, який робить душі добрішими. Чи знаєте ви, що в старі часи паломники стрибали з веранди, і якщо їм вдавалося вижити, їхні мрії здійснювалися? Замок Нойшванштайн У 1869 році в Німеччині за наказом короля Людвіга II Баварського розпочалося будівництво замку Нойшванштайн, що в перекладі означає «Новий лебединий камінь». Король був великим шанувальником Вагнера, особливо ж його надихав образ лицаря-лебедя Лоенгріна з одноіменної опери-композитора. Головна ідея замку полягала в тому, щоб відтворити чарівний світ німецької міфології. Зробити замок чимось на зразок велетенської сцени, увічнити в його кам'яних стінах музику. Людвіх ІІ був неабияким даваком, і хоча за всіма його дивацтвами стояла дитяча романтична душа, міністри витлумачили його поведінку геть інакше. Урешті-решт короля було офіційно оголошено божевільним, і його заарештували. За два дні Людвіх Божевільний загинув. Обставини його смерті лишилися нез'ясованими. Йому так і не пощастило помилуватися завершеним будівництвом. У замку, розташованому на верхівці пагорба, понад 360 залів. На особливу увагу заслуговує співоча зала, фрески на стінах якої змальовують сцени з опери Вагнера та «Тангейзер». У наш час у ній відбуваються щорічні вересневі концерти. Вражає також спальня Людвіга ІІ, де височить величезне ліжко в готичному стилі прикрашене витонченим і вигадливим різьбленням Незабутнє враження справляє візантійська тронна зала з коштовним канделябром у вигляді гігантської корони. Чи знаєте ви, що наприкінці Другої світової війни в замку зберігали золотий запас німецького рейху? Кажуть, що в останні дні війни, тікаючи, німці втопили золото в найближчому озері. Національний меморіал Гора Рашмор Гора Рашмор поблизу міста Кістоун у штаті Південна Дакота славиться тим, що в її породі вирізблені гігантські голови чотирьох президентів Сполучених Штатів Америки Джорджа Вашингтона, Томаса Джеферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна Ідея створення цього величного монумента належить до Анну Робінсону, який хотів закарбувати портрети найбільш відомих представників американського Заходу. Генерала Джорджа Армстронга Кастера, Баффало Біла Коді, Льюїса і Кларка. Бізнесмен Чарльз Рашмор, на честь якого й названа гора. Свого часу він став організатором експедиції, яка вперше відвідала цей район виділив на будівництво 5 тисяч доларів. Однак скульптор Гадсон Борглем, якому доручили працювати над проектом, заявив, що пам'ятник повинен мати загальнонаціональне значення. Суть його ідеї полягала в тому, щоб відобразити етапи політичного розвитку країни. Так, Джордж Вашингтон був одним із батьків американської держави. Томас Джеферсон примножив її території – Авраам Лінкольн зберіг єдність держави і зробив перші кроки до встановлення расової рівноправності, а Теодор Рузвельт перетворив США на одного зі світових лідерів. Проект отримав федеральну підтримку і розпочалася інтенсивна робота. На створення монумента довелося витратити 14 років. На жаль, Гадсону Борглему не пощастило довести справу до кінця – він помер у березні 1941 року, а роботу продовжив його син Лінкольн.